Por agora, bueno, estuven aí unhas días eh, en Galicia, sí, sí. pero de ida a volta, dicía, o que non se falle é moita cultura, que vexo, eh, según en que casos, casos deve-se un pouquinho. Sí, <risa> é verdade, é verdade. <risa> é, <risa> é, que non sei se aí en Galicia, pois aumenta, eu penso que si sí, aumenta, pois, sobre todo, que é ler,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 Bueno, sí. bueno eh, eh, Sonia, eh, en, en, en que estás agora mesmo, aparte da leitura, en que estás agora mesmo na túa creatividade poética? Pois pues bueno, eh, aparte de, de ler, pues estou aprendendo moito. ¿no? <risa> estou eh, estudiando a miña maneira e tamén rodeada de xente que machura estudiar a uh -huh. miña maneira. Uh -huh. E eh, eh, bueno, en de poesía xa máis... Mmm, máis que me encamiña hacia, hacia onde eu quero ir uh -huh. ao mesmo tempo, si sí, é verdade que estou escribindo pero escribo moi despacinho sí. non, non teño prisa uh -huh. o tema laboral tamén me tem, pois, pois claro, a ver estamos nunha situación no que temos que estar 100% eh, no laboral eh, no uh -huh. día a día eh, uh -huh. e todo eso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 Temos que empezar a soltar para volver otra vez a, a, a recoller todo, sí. todo lo que nos fue sí, sí, sí, quitado, ¿no? Es, es, vaciarnos un poquillo. Es sentido, sí. ¿no?, por si acaso. Sí, sea sí, sí, con humildad y con cariño, con uh -huh. bueno con esa ternura que, además, los gallegos, postemos esa esa cercanía tan propia, ¿no?, o sea, esa, sí. esa manera de, de ser tan acolledora, tan tal. Sí, eh, eh, sí que es verdad que se botaba mucho de menos estas reunión entre amigos, entre familia, uh -huh. entre compañeros de trabajo, uh -huh. todo.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 era unha forma de falar sí. que, que hay... lleuta retranca vamos. eso, eso, sí, eso. Sí. No, hoxendía non vexo esa, esa sabiduría de retranca que había antes, no. antes había unha salida máis rápida hora de contestar, no. no. ora é todo programado todo pensado, sí. todo é escriben é todo o que teñen que decir, antes era casi momentáneo, eran sí. respuestas que saían, se doían, doían, e si non, non era o que había sí, sí, bueno, sí. ahora é todo, pues bueno, bueno sona toda que... mentira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 Ben, nos gusta darlle voltas a todo Enredarnos con nada Por fácil que mirarnos os ollos E alumarnos la cara Es goteias, pedras, senintias, sonaches oh, Eu que tanto asegurei non rebaixarme Mostra dunha vez que cartas gardas Veréis se teño as para O rushe, rushe deste parque para Ti sol imprendiches lumeis tomar de ser un calmas estado polo menos ten valor Que somos ruxe ruxe deste parque vaixón Permitez lume isto ardes en un calma estado O home non ten valor e, Dime meduna vez o deseña a gel vaixón Que somos ruxe ruxe deste parque vaixón Ardes en un calmas estado Por lo menos ten valor Radio Zamboy